Larunbatean nazio manifestazioa. Legalizazioa orain. Euskal Herriarentzat normalizazioa. Batu ditzagun guztion ahotsak. Legalizazioa, legalizazioa defensa dezagu. Larunbat honetan denok Bilbora, Goztardietan la kasilla. Gernikako akordioa.